ÎNDEMN LITERAR Atât versul cât și proza trebuie să stea de pază, Cam m-a avut guvernul groza, iar acum guvern de groază. LA MAI MARE Altădată, pentru un scop, duceam cerere cu dop. Astăzi trebuie pricep dusă cerere cu cep. PERFORMANȚĂ Ajungând la vârsta a treia, e școlar de performanță fiindcă în dragoste femeia i-a dat veșnică vacanță. Mitologică De-o fără jenă, pot să spui că e o sirena, Fiindcă dacă te iubește, juri că-i jumătate pește.